قرآن مختار موردین کو دو مولانا عبدالباری صاحب دو دور تفسیر قرآن دا نو نمبر کے چې په دو پائے محلہ پر اگزائی مسجد کے پت پا پانچ چین او پچین چین 2009 آزار نو کی شہر دید ملاوی دو, دو پتہ سا تو ساتی اشاوہ دید سنت کے ست اہن سیڈیز مرکز دکار نمبر تیس عبدالرحمن پلازانیز دیمین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیڈر انور شیر توحیدی. موبیل نمبر 031-1510-124 او سی او سڑی د لگی ها دیوی یه اما خود ملیس ابن پا جمعات کی دا الفاظ او ریده دیدیم مین پاسا دا جمعی پرزو خاک پت پت که ترلو <تصفح> ها در خلق و دناسو نوزه با داوامه لیکی دیگه آفاز شروع کنی دا گناه بده چای دا بده ملیسی بگناه ای که دا دی سڑی ده ده خبر غلط د ده استعمال غلط که ده دا دهو چه ده مکه و زن دو ساته کافر که گفه ده کسی بدهی کولا ده کسی بدهی کول نو زکا اللہ رب بلیزت ده ملائک رایلی گلیو ده کل ده آیت کسی منظر میں ده تقولی ومایو علمانی بی بن خود ده جادو من احد یو تانتا حتا تردی پوری اقولا چه دی بوتاوین امما نحن فتنة من ده انتحان ده پار کفر مکه په سبب د دې زکو له جادو وروي جادو د خدا و ته به په کفر مکه من نفسی به جادو نه ځان خبرول دا کفر نه وی او جادو باندې عمل کفر دی شاه عبد العزيز رحم الله عليه کده جادو ډیر لس اقسام دي هافه هر یو قسم د جادو کې بغیر د الله نه د بل نه مدد غوښتل دی دا ټول کفر دی دا ټول کفر دی ويتعلمون اذ ذكرو خلقو من هما ده دوارو ملائکونا ماه اغا جادوی و فررقو نبیهی چه دهی با جدائی راسته پا اغی سرابین المرع و زوجیهی پا مزد و سری و دا غد و خذکی دو مسئله بدی دایت تا یو خدا تو دهی بدا جازیز دکو تو دا اغی جادو په ذریعا د خذر دا خاون قرمان دا با جدائی رایت لیا حالا <تصف> کده دایبہ هغه جادو زکاو چې دا هغه په دریه به به خو دې او د خاوند پرمنده دې جدایره او ستعره وررشي مطلب ده چې دې به هغه عمل زکاو چې یې سړی به یې عمل به پیوکو کافر بثو چې کافر بثو خو دې مسلمانانه به زګړ به نکاح ختمسه انا دالکه درې از دکولو کې اس فائدہ او هیڅ فر نو او دې مرضو مرزو پتلکی دکا جل سڑی خوی ده شیطان چی گنا د شیطان بلا روالی نو خوی مکسی شیطان پا حیثم دمرا نو خوش آلی گی سورا جو پا ده خوش آلی گی چه خذا خوابن جدا کی ندیم پا دا غکار کی اختو فیتا اللہ مونا عزا کوا با ده خلقو من هما ده دوارونا ما آغا جادو و فردی کون بیچ ده بجدائی رعا سفاقی سرا باین المرع و زوجی پا مزد خوابن و دخز دا غکی و ای دی شیطان تخته لی او ناسی بی دخله کشان هن کار گزاری اوری که کاکا تانن څوکله یو وای ما لان کېولم څولم څو ترویج جنا می بیو کړه ایتاس نه دی کړي ای دی بتو واسی بل دوی تاسو وکنه وای ما پلان کېولم څولم څو آرام کار می پیو کو اس دی نه دی کړي بل وای ما پلان کېله موس نه پاتې کې اس دی نه دی کړي تو بابت با یو با وجاخرہ کی اور اسی تا سو کڑوئی ما خذا خان دیو بل تولم تولی خیانو بیا ہا کما خبر ہے کہ پر سڑی خلگی گن دیو ترانیخ سی ہے نیخ گینی خیا بیا انا لے توئی بس یہ گئی جگڑا شروع کرو خیا میں بیا سچلو سیں بس ڈوڑہ کوسہ شو نو خزم لگا خانن ملگیا اور سردی یہ سڑی پارا ڈب بارو ختا نو ایدو توئی تی بس مت ترا دې په سيني سره جوړ کیږي ان ته نر بچو هم کوي وایتا نر بچي زمري وایتا اصل کار کړی دی شیطان ډېر د دې بندا شیطان اندا کار کوي و ما هم بزار نبی نو دې زر رسول چې په دې سره مینه نه چاته الا باذن الله مگر په کنده الله مؤثری حقيقي په هر یوسف الله رب العزت دی الله خو خنه یوسف وَيَتَعَلَّمُونَ تعلمونه عده کو بهې خلکو ما هغه جادوو ضررو هم چې ضرار به ورکو دله وله انفه او فده بور کوولديله وکهعالیمو د مَا یو ل اشتراو چې چاواغ په دا جادو ما لهو نه بده د پاارفاخې باخرت کې م خلکن صسه د سابه لو کان یعلمونا کدی پوهدنه تاسو بهنه کول او بو هیګیننن هغه د دېدا په یو او صفای له شو یو سره سره ده لمه غلط کار کین دا جاهل لی ولو انهم امنو کدی ایمان راولې په پیغمبر دوی پوی دې نه جادو دې نه غره کړې په مقابلې د ایمان کې یا ایو الذین آمنو لا تقولوا رأینا دوی درې نه تراس درې می تیرا دې داو چې ته د سم الفاظ نه منې کې دا چې الفاظ چې غبل کل جیز ته مونږ دا غینه نه منې کې الله رب العزت دا غی جواب کړي چې نه د سم الفاظونم نه منې کې بلکه د غلط الفاظونم منې کې او منه شی د غلط الفاظ نه یا ایوها الازین آمنو ای ایمانو لولا تقولو رائنا مو ای گڑ وڈ الفاظ رائنا دا دیسه مطلب دی دا دیگر مطلبو نبیو مطلب داو جرائینا دی بدالک اونی اوگت دو مطلب داو چه زموش پن کیا ویزتی به گولا د نبی السلام او یهودو با را اغلوی بادشاہ توی بخفل جبتی یان له په ناوار كون کې نو دایبدال لفظ د لستمالو کله نه پیغمبر لرجې نو مونږ باید ته وو چې ګوراه مونږ با ساسو په ژوند کې د پیغمبر په ژوند کې ساسو په مجلس کې بناسو مونږ نبی عليه السلام په جره عین ته زمونږ له خورې زمونږ اندادو کا زمونږ مصیبت لري کا نو دای دې ذهنونو کې مونږ خو جوړې دای سره بناسو منافقانو ته د منافقانو څه بدلته سی ورات له کله کله راایناله فزبې نو غلطو مطلبې داو چې دوی دو ځلونه کېبد د توحید خلاف شکوک واچو شبهات بو واچو نو الله د مختینه معنا وکړه د داسې دا لفظنا چې دا باقي کسانو غلطه معنا ودړي دې صحابه پر خوند ولیدې الفاظو ته دې سم معنا الله غلطه و نړی براینا په داسې انداز وی چې مخاطب ته په توګه لګري چې دې خو خلاصو تایی مطلبو و دا دا زدک ببلسو اللہ خود زدان خبر دی دا دا دا دا دا د دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا نور مسلمانانو می زکڑو بی بی اللہ منع اکڑا دا دا دا دا دا دا دا علما زکر گئی ینبغی للمرعین این یراعی عبارتہو کما یراعی یو سڑے چه سم مطلب وینو پسمو الفاظ سردیووی د مطلب ته لهاس کینو د عبارت او د الفاظ د هم لحاظو کی امام شامی رحمهم الله و... امام ابن عابدین رحمه الله شامی کی ذکر کړی ني چې صرف احتمال د غلطي معنا کافن للمنه بس د کوره د منی د سره یعلفت کی احتمال د غلطي معنا هی بد د خبره کافرا د خبره مکا بریګه بل سو غلط مطلب واخلن تا ته منسوب کی لا تقولو رائےنا موه ای گډوډ الفاظ واقولوا او ای انظرنا لهذا كزمنگا واسما هو و او للکافرین عذاب الیم کافرو پرد عذاب درناک واسما قبول کوي را حکم ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب دا تيقن ذکر گئی مسلمان تا الله وی وښته غره به یهود په هر خبره کې بسناسه چالي خو ستا سخیالي ده یهود ده کپنو بازی سیزون رازی او د پاس ای پی غاٹ غاٹ پارا بی کلی کلی الحلال وی حلال لگی ولی مسلمانان را شو او دیوی ده دی کپنو سیزون مئی استعمالا وی دی ده حلال و ده حرام و تمیز نه پی اگر دیر لی ایار دی شیع و معکا فن لیبل استاد و فاقی لیبل با پی حلال لگون اللہ وی ویخشا گوری دی ده غلط نکی چطان ما یو دلل نحو غیرا کسان چې کافر دین من اهل الكتاب د اهل کتابونه ولالمشرکین نه د مشرکانونه ان ينزل علیکم تراولی ګلشی پتا سو من خیرن سو خیر من ربکم سو سو د رب طرفنا ته د رب رحمت مديشي اوسم به پدی دغه کې بردا د الله رحمت بنشین رحمت د الله په سبب مديګی چې زنانه ستر تورا ګرزی رحمت ناراضی زنانه به پردی ګرزی نو رحمت ناراضی کور کې تصویر دے ټی وی دا ویچار او رحمت ناراضی ده یهود ده چال لیو کنه ده؟ ایمانی ویده یهود ده طریقه ده کنه شروع ده ده مهنه تولی ما یود دولزین کفرو من اهلی کتابی ولی المشریکین این یو نزل من خیر من ربکم الله خود روغ نوی کنه ده ده دی سازش ده و کارده و مقابلی پا کارده ده وی تصویر لگا وعنی لگم تیوی وگر وعنی گرم صفحی ده ده پکی خذا بازارت و باسه ولی ما ویدہ پرسیږي چې چې پرسیږي درې وخته خوراک دیړو نه شي مثال دیړو مخرا خدای یې کینو کا تازي بي تازي پیځي نه تازي ګورې आवाज یا غسپیته نه وي چې ګيني ووتې تاسو نو سره تدوي را پسي شي چې تازي سپي وته تازی تازي مانا تازه جوډ چوبان په کور ګله کارونی کارونه په کاوا كنور سني مي چنوالو ګور په اسنه پر احتیاق ورته مي چني اوسې ګور ګوسم یوړی ګنن کور نه بيښللې مطلب دانی چې د کورن د بهر راي ستو د لپاره د بهای د لپاره بانی ګوري او هرڅ بیسې چې خیر دربان باندې را نشي والله یختص برحمتهم هیشا او الله خاص کوي په خپل محرابانه چال رچو غواړي والله ذو الفضل العظیم الله خامند فضل ډیر زیات لوی دی الله ډیر لوی فضل خامند الله دې پمږه او تاسو خپل فضل کی او الله دې موږ به يهودو د سازش نه بچې معنی څخه مل او ننثها سوالرمه تیراز دهي ته حکم دنس هي ديب په نبي عليه السلام بل اعتراض او اعتراض داو چې دا دا دا دا دی ما ته د الله کتاب راځي وې دا د الله کتاب نه دي زګه په نن یو حکم می د سبا وې چې دغه حکم اوس پرې دی عمل شروع کړي دې توي نسخه نسخ بکلا کلا کېدل زګه د لوج یو طریقه په دین د اسلام کې یو سره بهودشه ماهام به روزه ما تکړه نو چې څو پوری بهودشه نه ونو خوراک به جایز او, او چې وده بشو بس تا به د روزه شې بیا به د خوراک څخه ازمه شو کولې نو بعد حکم راغې چې سهار د دننه مخ کې مخ کې خوراک کولی شي دا تبدیلی مختلف اوکاتو او په مختلف وخت امه ته کې راتلا دا څنګه دین دی چې یو حکم دسباب الحکم الله د دې حکمت ذکر کړي نسخا صدوي د دنا څه غني معنی ني ازالا لری کول دی اوسیس بالکل دی تم نسخ لیکلو ته هم معنی د نسخ څه ده شريعت ته وته نسخ وي هغه څه شي دي رفع شرعی متأخر اور کول دی حکم دی په دلیل شرعی سره اغه دليل شرعي جرست کوله شوي د مختنینا یعنی مختی یو حکم راغلی دا هغه په سیب بل حکم را راشي او دا هغه حکم پورته شي یا دا هغه هغه الفاظ پورته شي مده توي نسخ نه پدې معنی باندې بعض علماوي چې 500 آیاتونه منسوخ دي شاولي الله رحمه الله اغه په نور آیتونو کې مناسب تعویل کړو نو یی صرف پنځه آیتونه منسوخ دي د پیغمبر شه ور قران رحم الله بعد مولانا حسین علی رحم الله تعالی فرمایل ای هغه دوی کبري پنځو کې مناسب تعویل وکړی شونې دم دنا سره بچي کیږي دا مطلب نه لزیګنی بالکل په قران کې منسوخه آیتونه نشته شته منسوخه آیتونه خدای مطلب د یو آیت کې به یو پنځه حکمونه یذوبې درې وې مې یو به منسوخي نور به پزایي دا دیمه دا دامه طلبوي چې مناسب تعویل به هغه منسوخ آیت کې وکړې شي مې یو حکم به منسوخ وي او بل به با پکی باقی کله به با فرضیت منسوخ وي استهباب به با باقی کله به با وجوب منسوخي استهباب به با باقی په طبيعت سره چې مناسب تعویل به آیت کې وکړې شي نو تقریبا د مکمل نصینا ټول قرآن او الله ده نس هي حکمت دي کرغې مان انثخ مین ایتن ها منسوخ کو مونږ یوه ایت او نون سی ایاهیر کو غیلا راستانا ناتین اوراډ مونږه به خیر مینها ورداغین پثواب کین او مثلیه او پشان داغی په حکم کین حکم یی پشانی او ثواب ثواب پشانی او مثلیه او پشان داغی په عمل کین عمل کې اکاسی او ثواب کډیر زیاتین لک وخت یی په jihad کې دا مثال چې دشمن یو پلس دنه جنگي غو سره خدای هغه نور سستو کول راغی چې یو په دوه جنگي غي نه پاتختی او کاغید دوه نذاتو نو کبهه واپس کیګی نو خیر دی او کو اوس یو په دوه جنگي غي نو صاحب هم اک عمره دی چې لکيو پلس چې بجنګیدل دا کوم مثال دی الحمدلله آیات نه پويګي ان الله علی کل شی ان قدیر چې الله دې پارس علم دعلم آياتنا بيگه مخاطبة أن الله يكينا الله له ملك السماوات والأرض دل رضا باتشايد اسمانو نو دزمكو أما لكم من دون الله نشته دستاسو ده پارا سواد اللانا من وليه سوق دوس ولا نصيرنا مددگار اس باحل كتابو يهودو بامي يوسو زجرون يو ددي پا غلط و اقوالو او پا غلط و افعالو بامي رنبه ددي يو صغیرت کین هم تريدونا اغه ولای تاسو انتس ال رسولکم چه سوالو کوي د پیغمبرنا کما سو اله موسی من قبلو څنګه چې سوال شو د موسی علی السلام نه مخک د دینه موسی علی السلام نه سوال شو سورۃ النساء وګورئ سورۃ النساء آیت نمبر 153 بالکل اخر اخره 312 داشبګې 31 بره ون باندې مخه یسالو قالو الکتاب ان تنزل الیم کتابا من السماء فقد سالو موسی اکبر من ذلك فقالو ارنا الله جہرہ دیبه نبی علیہ السلام په وی کتاب په یوځلې د اسمان نراړه او اسمان جو کتاب رااله او دی بلا خبره کوله ولن نمینا کا حتا تنزل الینا کتابا من السماء وې موږ څنګه غوړو په دې برخه ته ولم یقین نکوو تر دې نه دی دا الله <سؤال> نه خط نی وړی چې آو دازما پیغمبر مرد بر اغلو ما کتاب برکل <سؤال> دا عمرني دا څه د کافر زامنونو نو نبي عليه الصلاه والسلام یو کتاب موږ له اسمان نراړه وای فقط سالو موسی اکبر من ذلک موسی عليه السلام دې دین له مطالبه کړو هغه سو تقالو ارنا الله جهرتان دې موږ خیا معنا چې دې د انما نلو اڑسو دغه نه چوسړې وینه منما باندې کینې داغه د بانو اڑوسه سر نه یم تم تريدونا آیا غواړی تاسو ان تسالو رسولکم جو سوال کای د خپل پیغمبر را نبیلی سلامنا کما سو ال موسی من قبلو څنګه چې شو د موسی علی السلام نه مخکې د دینه غمیه تبدل الکفر چا چې غره کفر بل ایمان په مقابله د ایمان کې فقد ذل س السبيل ده گمراشد سمیلارینا ود کسیر من احلی الكتاب زجر پفیل ده احلی کتاب غوالی دیر ده احلی کتابونا لو یردونکم جوالی من بعد ایمانکم پس ده ایمان ستاسونا کفاراں کفر کون کی حسد امن اندیا انفسهم دوجه ده حسدنا چه پیدا شرید پزلونا دادائی کی من بعد ما پس ددینا تبینا لهم الحقو څه کار شویل دوی تاګ فاف د زړه نه ایمینه وباسای واسفحو او مخمت واړوي حتا یاتی الله بامرې تر دې چرولې دی الله بل حکم ان الله على كل شئ قدير الله دې پارسيز باندې قدرت وعلٰ باقيم الصلات ادا ذکر کوي مؤمنانو ته چې د يهود دښمني ده د کافرو دښمني ده بچکی به څنګه الله قيام الصلاتا قائم قائمو ده راتو زکات دا ورکې زکات اما تقدمو لنفسکم هاغه چې تاسو مخکې لګې خپل ځان لپاره من خیر انسنی کی تجدو عند الله وبم مایصحاب دا غیر الله سحا ان الله بما تعملون یکنن الله ساس و تعالی لذون کې ده وقالو لن يدخل الجنه طریقه د مناظری دې په لاره سره بحث کوي مباحثه کوي استا طریقه د مناظری صدا نو دې په وای دې پیش کوي خپلا د خپلې خېټ نه نو تبو تای دلیل پیش کړ بس خبره ختمه وقالو هوای دی لن يدخل الجنه اچری بدن مشی جنته إلا من مغراسو كان يهودن يهودي او نصرى يا عيسى يهويت يهوديه بلوي عيسى تلګا ماني هم داديډه کوسلې ددای اماني پیژنې دادي دې ارزو غانې دي هغه خیالات او قولاو چی یو سړی داسې سوچ کې نهستي کنه انبل او تلګه سه جا چلوي په مخا کړی مانا داسې سوچ کې لګیا دې کله یو یو کتاب کې یو کیسه لیکلې و یو کیسه یا لکه دودره خوب مینی هغه خوب کې واعده کوي ته ته واعده شوکینو دا مور پر لارم با دې چې درسو پوری په کټي आवाज نه کرن واعده ولنه کوي نه بیا په وی هم واعده واعده کوي خوب کې هم واعده کوي خوب کې واعده جوړ کړل او ادا چلل یا چلل خلک راغوندي هدي چې ډب ډب جمهور ته دروازه ټکولای اغ <سؤال> <سؤال> <سؤال> ذ خوب غوا دیم رواننه د پیردو ا مانی دی ته خوب خیال الله ادا دای خوب دی خوب بینی خیر د جراويخ سي پتا به توليږي نو قلته ايا ها تو برهانكم راوي دليل خبل ان كونتم صادقين ا کوي داس رشتني بلاولنا توای جنت تبلي سوغ ندي وی ویلنا ولنا بلاولنا من اسلم وجههو چا چتابي قبول ځان لله دا الله او هو محسن او د نيكي کوم کې په هغه اوجرونه د لپاره ثواب ده دې ان ربي پني زرب ده, ده, ده ولا خوف علیہم لا بیرا طریبانی ولا هم یحزنون ان دا د جنت ته د ټول لپاره يهودیت او نصراینیت دا سم معیار نه دي معیار د جنت دلو ایمان او نیک عمل له الله دی زمونږ استادو د ټولو نصیب کیه اخره کې کی دی الله زمونږ استادو اندام دغه کیه لکه چې دی زیکي کرکړلې لا خوف علیہم لا هم يحزنون. ورا دا سنت طریقہ دا تراوت کیږي قران ویلې کیږي دا رحمت آیات راشی نو سوال کوي پتہ کم ټیم د قبولیات دی یا ریاض تذکرہ شروعی دا هغه ټیم کې پناه وغوښتل په کار دی وقالت اليهود ليس تنصرا لا شيء وره مخ کې د دې اتفاق ذکر کړ یو وای ز جنتی بل وای ز جنتی اوس یې اختلاف ذکر کړي یو بل باندې رد او یو وینا کوي یو شان وکړي چې جنتی ز بل وای جنتی, بل جنتی یو بل نه منل فقالت اليهود و اليهوديان ليست النصارى نبي يسعان الا شين بهس دين فقالت النصارى و يسعان ليست اليهود نبي يهوديان الا شين بهس دين باندې وهم يتلون الكتاب هل هذا الذي لل كتاب انا دا کتاب د الله لېږم نسګړې وړې خبرې کوي دا سني دي په کار دی دا علم له دا سني په کار تیروي بس ځنه جنتي دابل دوزخي بس یو ځنه جنتي ما دابل دوزخي دی څار دېلم نو دا څه خبري مناسب د دې لولي کتاب یعني د کتاب نو وي کتاب دو دو نو وي, وي او یوه مبه کتاب نوې ده بل به دین لري او هغه مبه کتاب نوې ده بل به دین لري سم کله کې دي غړ ټیک ځک دی چې دا یو آسماني کتاب دی بل هم آسماني کتاب دی او دې د سره کتاب دی غې نه مني هغه سره کتاب دی دی نه مني دا غړ کافر دی ډواله به دین دی ده کذا الک قال لا یعلمون چې هغه نه پویږي مثله قولهم بشاندوی نه ددی دا سوق او وي وهم مشرکو العربي في قول الجمهور اللهم ارحمه الله روح المانكي وي وهم مشرکو العربي في قول الجمهور الجمهور قول دا دې مراد ده نه مشرکان دي ديبويتو معالم التنزیل کی امام بغوی رحمهم الله فرمایې قالوا في نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه اَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَىٰ شَئِئِمْ مِنَ الدِّينِ قَالُوا فِي نَبِيِّهِمْ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصْحَابِهِينَ اِنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَىٰ شَئِئِمْ مِنَ الدِّينِ مشرکان وبد نبی علیہ السلام حوض صحابو بارکیویں چلا بی دین دی ابو جال پوخ دین دارو برلوی دین دارو نو صاحب و بارکه د نبی صلی الله علیه و سلم بارکه به دا بی دین دي دی. الله څنګه چې د يهودو خبره غلطه ده, ده کس ده غلط ده. دا اميانو غلطه ده معنا دا لکه د علم او د علمي خبره ده خبره د دلیل ده يهودم به لارې عيسایانم به لارې مشرکانم به لارې سمات له یوه کیواز د ابو بکر صدیق لار د جنت تا نو ديبه مو سوې هر ګور دا فلانکی کې د تنظیم والا کیزاګي کې لولې علما دي فانک تنظیم ک لو ل برگان مي فلانکی تنظیم کې ل سیاسیان دي نو ن اسیان پوهږي ن برگانان پوهیږي نه مولان پوهږي هدا یو چې د نو شیر د متون خلی لس لکې کساندی پوهږي دا پخوا خبره د خفهکېږئ ما الله س کلی د چې دلک ټیک دی دا ډیرته روغمبي دي. فله اوکووب نام د فیصلی را روانه ده دنیا کې کاسسو خالی باران جو شي خوړ چې بهږي ذک بره رواني سفا اووب کائ. اغه لريګيري او جواهراتو هم کا توېخ کې پراتي چاته نفقاري او چاغه وبخت میشي زګ لړشي اغه ګوم لړشي هیرو پړه کېږي چې نار کولې کې کنو واسي پړه کوکي يفلا او يحكم بينهم الله به فیصله وکيده دای تر منده پرز ده کې امات بما كانوا في يختلفون هغه سکه جړې پکې اختلاف کړه او من ازلم مساجد الله عربات ما کې چې يهوديان وای مونږ بسملاريو ایسايان وای موږ به سملاریو او مشرکانو شریکانو په کیزان لجنډو چته کليو دل موږ د دین و ن دین نه چانېشته میو بده ګرجی ترکاږي بلبلی کني سي ترکاږي ها بلبلی چې دو زیارت ترکاږي مشرک بردوې په خدای یقینو کا د ازان ته په زوره څه په زوره سره یو څاکر خو هو او که په یو څاکر کارو نشو وو چې کری په یو څواه په راشه بیا په څو ته مړوي زموږ ځای سره الله وی زی بچا تا یو بده یو خورا کاږي بل بده بل خورا کاږي مطلب کم خاص دی ولومبه خو الله دې چې دې کم ځان تر آګه کې پدې کې څوک سم به ومان ازلم سوک دې ظالم مې من دا راچانا مانا مساجد الله یې مانا کې جمعه سن الله ايذكر في اسمه دې خبر نه چې یاد کړې شي پدې کې نوم د الله الله ظالم دی چې د جمعات مې منی کوي هن ولومبه پوښا چدا دا پیره د جمعه ته کومې کمی لاری دی د دی ته دراکه چې دا ډېر لوی ظالم نشي د جمعه ته دی مريږي او به په جمعه کې داسي جمعه ته یوس کره بیا اس مو چې adoleshi باغی کینم د الله عبد الله عباس رضی الله عنه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هغه وی شه اگر قوم ډېر وړوکی په ایلم باندې ډېر لوی هغه مان نه کین یوت لا فیه کتابه داسي جمعه د الله کتاب پکې نذن ظالم کم یوی چې دې معنا کەی جماعت نه ده دینا ته دین اچي اټړی شي باغی کونکو ده الله دا غره دربطه تورماو مانا دا آیت دا ده چې دا ټول ظالمان دي ترونه معنا کەی دي دی څوک دې یو خنه او ظالم په منکوونکو کی کې هغه غره چې دې جماعت نه ده هغه دره منګی چې یت لا فی کتابه چې خالص توحید ده الله بیان کړی او خالص کتاب ده الله بیان کړی نو لوی ظالم بل نشته وصافی خرابها او کوشش کوي په خرابه بوله دا غي کئ نجیمات خرابواله سړي جماعت نړولم خرابواله وین جماعت ګنګولم خرابواله وین یو دا خرابواله دی او یو دا خرابواله دی چې په جماعت کې درس او قران نه ای بل الله را بوللی چې دا غي په ځېبه کې بدعات کیږي tarixi کبیر کی دا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نه نقللی يا غفر معي لامر ارا فيها نارا تحرقها احب الي من أن ارا فيها مبتدعا لامر ارا فيها نارا تحرقها احب الي من أن ارا فيها مبتدعا ويا وجما بارك داو ورمت اور وتلجدلل نو پدې دمر نه مخه پادا مطلب نه لږیږي پدې خفه نه یب خفه یما د الله کور ته نقصان راتونه خفه په خود دی چې داوه ورم چې یو جماعت ته اور لګیدل نه بل طرف نه داوه ورم چې پدې جماعت کې وبدتی راغله او بدات پکې بیان نه نو وې دا اور لګیدل راته ډېر خوخ دی چې را دغه جماعت ته اور لګیدل یو خو چې بدتی پکې نه وي یعنې د بدتی په دا اور ته څو ښاری جمعۃ توسا دے مسلمانان د په جذبه کې راشي پیسې براغوندی کې نوی جمعات ته جوړ کیدا څه خبره ده لوی جمعات جوړول لوس کړي سفر به جوړ کیه مزه ته کیږي او قبیلتی په کې راغې نو عمل बर्बाद برباد عقیده बर्बादه دی د زمانه کې عبد الله ابن مسعود نشته نو الله حدیث کې عمره دي اخره زمانہ کې او مسجدو هم عامره خراب من, من الهدى ډ با خ خبرې به پې نه او ددی د او لما داسمن نه لنندې چې سوه مخلوک د پاې کې به سره خلکې دي وسهافی خراب یا پوش کوې خراب به اوو دغې کې اولا که دغه کسان ماکانله هم د لګسان ماکان لهم اي يدخلوها دې جايز د دې پاره کې د نشې د جمعه تا الا خايدين مگر پيرا الله جوړه قوت ځان کې پیدا کا جوړه سبهه مضبوطه کا کدا چې بيمان الله سبهه ور کولې چې سوق جمعه کی کتاب ده الله باندې كلام ملي دې پاره دنیا په دنیا کې اس جنر سويدا ولهم بلا اخرته عذاب عظيم دې پاره د اخرت کې عذاب ډېر زیات لوی بالله المشرق خاص د الله اختیار کړي د مشرک او المغرب او مغرب دا ما او تاسو خبره کړئ یا سړیا کتای جمعه کې مینه پری دي جمعه تا خلک جوړ اور څو د مالک خدای څنګه نه سایه گډالنګ نه او د خدای خدمت فرغه ده په نه قراق لذهب الله تعالی مشرک او مغرب ټول الله اختیار کړي په عین ما طول کم درف د جتاس محل فثم وجه الله ا دا دا طرف ته دا قبل الله عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایا نو یوم کلب خو یاره د جمعت نه بهروتی پس فران نه فلي موس ک نو بشت کم طرف ته یو د سور لې الله اکبر نه فل جوایزی دا مثلا صحابه فاصرو واخرو مې تورلی کوله پټو د بتلو نو ټیم نه زایا تاو چې د کور برهوتل او د س پاسا د خ د پاسه برستو په داسې برړو الله ن مو ب چا نهناپ موز دغه چې کولی چې په ګاړي ک روانې په د خبرونه بهه دا دهلا په ګاړي غ را غ را غبالې جوړ کړی او دته ړو کوله اړی چته جنبوخوري که نه د ولت ته د بثه نوته چته ګاړی جوړو جن کېده دکه په موز ولارې جړبهدي مطمیني اوجنګې د دي حالې لړ نه قیمتې ب حال ک پاسې. ایو مطلب ہی دا، مطلب دا، چه فا اینما تولو، کم درفتا چه تاسو مخکوی، فس اما وجه اللہ ترفتا توجود اللہ، چه کم دا ایکیم الله اللہ رب العزت دا، او دا وست دلام دی، او دا اللہ دا پارد دا سای الله دا، اللہ بجنر اسواتی، فا اینما تولو، پهسممه جو الله یا معنا دا د چې کمای کې چې اتاسونه اغځای کې دا قبلله دا الله یې چې کمځای کېږی نو ب الله خوطڅ پکورې نه شي بسېله غځ نه قبلی ته مخوا مخوه ان الله وااسون الله د فراخیره اوسون کلی مننوکویا فقالو ته غ الله واللهدن وای دی چې نیول د الله مشرکانو یا بلهده او فغره ده و چې نیول د الله اولاد او نبه اتخاذ الولد ن جوړوللوته د چې الله نب نیول دی دا س نو چې کې پلانکې ز را وړ ده وه معاض الله او بچته پیدا دی د اکثر چې دا چې اتخاجول ده لاانکې په زیوالي نیول دینی غته تمره ما بوب لکه یو سړیزنله ځونې نب نه و چې نیولې الله اواد. او نائب نبه دې جوابونه ورا سبحان پاک دې دی الله دې نه الله پنايبان وکين زم نائب هغه چاله پکاري تاغه یو ځای تر رسیدې نشې تاغيل نائب ګوري بیا بل له بل بلکې دې الله اختيار کریمه په سماواته و الارض هغه سجسمنونو کې بیا هغه جزمه کوي کریم نائب هغه چاله پکاري دې د او هغه د نوستلمې نه نه دغه تعبېداری نه کئ او دغه نافرمانی کئ سرکشي کئ دغه نقصان کئ الله وی کل لهو کانیتون د دې ټول لا تاجیز کوونکی دا الله ربولي ده ته د قانوني تپوینې نه خلاف کولې نشي ها تجموت المانمی ما غي تابې دي بدیو سماوات او الارض سلورم بدیو سماوات او الارض بینک شی بلا كونګه د دمره دلی قدرت ذاته د اولاد ضرر رسنه انزم په اجازه قضا امرن مای خوغه سوق کار جخلکار په خپل نشي بوله نزدا یو دیلې د یو تړیکون کارو غرو نه دکانې دې کارخانه دا پټي دي نه به یو دیتي مینور له نور سوق ګوري زه تا ټول تر سره ویني شي او الله ایزو په اجازه قضا امرن کله چې فیصلو کې دیو کار انما یقول له ایغيتاب ق چې اوشا ف يكونونه غشي بس د الله رب لذد ووسخ باه ده فقال الذينه لا يعلمونه لو لا يكلمون الله دا پهضبا نبل راد فقال التخذ الله و چې و بیا الله رب لزد اولادمقع وقال الذينه لا يعلمونه اوياوهګسان چېغين پوږي د عکه دا اعتراض مخکې اعتراض او اتخذ الله ولدن د و نیول د الله او دا د چې تممونګه منقی د دینا که بغیر د الله رب زف نه د بل چا بعد مه کوي الله خو ډرنا زی خپل ی او چې د هغوی بعد وکړی شي الله پذا کږ نو د غېی جواب شو چې الله یبان بینی وي بل اعتراض دد دا دی مطالبه دا. اسابه صداقت د موږ سره الله رب العزت حبويږي راغي جواب کوي او ته قال الذين و ايغکسان لا علمون جريم پويږي لو لا يكلمن الله وليخبرن کوي موږ سره الله او ساتين اياتن يا یا راځي موږ ته موجزه دته په اكانيت موږ ته موجزه ولينا راځي موږ دې راځو یو څلې چې په صدق معنی و دريږي نزه ته بیا دلیل دلیل نه کاری دلیل پيش کا نزد اغا دلیل نخکاری دیتا موجزه نخکاری دا کوئی منجد د موجزه غوارو اغا موجزه پیش کام اللہوی کذالک کالاللزین بغشان وینا کردو آغا کسانو من قبلهم چمخکی ددینو مثل قولهم بشان دوینا ددین تشابات قلوبهم یوشان چوزلون ددین کوئی ددین مخکی چی کم خلقو اغیم دکسی ویلیو چی ویلیو ادا کم خلقو شاعت و صورت لگو گوری آیت نمبر 55 رسو چې غم تبک مونږ ویل د صورتي بسره تینځه بنو سماهات وايي وا یکول دم یا موسی لن نؤمن لکہ ہتان ہر اللہ جہرهہ ا ک مطلب لے کله د تاسو اے موسی مون فتا ایمان نراړو تر دې چې الله ښه راوی دا د الله رب العزت دا شان دی وینا کړي واه کسانو چې د دې نمختیو په شان دی وینا دلای یعنی هغه یو داس دی وینا کړي او چې د پوره کیدونه داس دا وینا لولای وقل لمن الله الله به تاسو را خبري کړي الله تاسو را خبري نه کړي فشابات قلوبهم یو شان شوی دی زړونه قد قدبینن الايات موږ بیان کړي دی آیتونه ته قوم یو کینوند په اړه د هغاو کوم چې یقین کوي الله ما آیاتونه بیان کړي دي پتا کی یقینونو کما پایا کونو باندې یقینو کا کنه خو ته یی به یقینانو دا سړی شي کی کنه نو الله وی کی یقین در کی نطایتو نو زمای یقینو کا ان ارسلنا ک بالحق کے بشیرن و نذیرہ یشک تلگلم کا طحدین سرا زیر ورګه ہونګه ور ورتهونګه ولا تسالو ان اصحاب الجحیم تا نبو تاسو نو کی کی مبارد جہنم مالو کی دا تسلی نبی السلام تا تاسو مسالئ اعتراضاتو دا غی جوابو نه دیو صاپه کتاب اعتراضاتو دا غی جوابونه شو صاپه نبوت اعتراضاتو جوابونه شو او سمبینه مری حمدنکی گما زیدی دوځه ډیر لوی دي تانه زو تپوس تا نو کوم جدي وله لړل دوځه تن نه دا خبره بازه خلک کوي یره یو سره دوځه ترل نوم نه به تاسو کېږي دا غلطه ده پیغمبر علی السلام دا لایتانه په تاسو نه کېږي نه هغه لوی زی موار سوکو ولاس اللو تاانه به سپوس ل شي کولی ان اصحبل جهیم بهباره د جاننمماللو کې وند سرځان کله یو ه سرې برزان ستان یودیان مطلب دا, دا, دا, کلا کلا دا, دا, دا دی چې ایمان دپارباې ټم کې کله کلا یو دایوي یاره دې با پرسته کمې دا خبره ووم للی کېدشي چې دی زما ډیره وومنیلهوي یوقوم یهودیان او ایساانبل به یو مثاله کوي چاغدی پورا, پورا کرا نو بلا باکای چاغدی پورا کرا نو بلا باکای چاغدی پورا کرا نو بلا باکای مطلب دا دی کی دو مور دا وکاو دا وکاو دا وکاو دا وکاو اوسم دم خلک تنگ دیو کنه هم حکومت ول مخ به یا دو مور یو څه کو نو بهل څه وکنه چاغو کو نو بهلو کا چاغو کو نو بهلو دا قرآن مخ نه ویلو و کایو چې دی قرآن ویلې ته یار څه ګوري ټول کی دابونه خدا دا کاتو دینن اغره دې زغور نو ډیر زیات دی دغه او کې یرمو کو قرآن ګورو علاوه قرآن څنګه ګوري د مغذوبی څه تفسیر ګورو کنه مغذوبی موجودی تفسیر ګورو کنه علاوه نه هغه ټول تفسیر ځان نه کړی دی عقل نه کړی دی او سرانیا به علم مولاو تبدل ک شي نه قرآن او آید عالم نه وایي نو الله طریقه ذکر کړي ولن دردان کلي يهودو اچری بر ولا النصارى ميسان حتى تتبعوا ملتهم ترضيت تا به شری دین ودای چې مکمل دین دې ددای نیماله فرقه کټه موري د ایساتابیداری نپرینی اول دو انه الله ارشاد الله والهداه د سیدای ته دا د سیدین ولین اتبعتواهم کاتت دسی درک ولاين تثباتا وهم تتاتا بيداري عقلا ددې دخوايشه بعد الذي بس لاغينا جاءك من الالم تراغليت اتهلم مالك من اللائم ولي نبيث ذا رسول دوست ولا نصيرنا مددگار پندره واخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الذين آتيناهم الكتاب يطلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفسنا عن نفس شيئا ولا يقبل منها أدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينفرون بسورة بكريب ميسى شرودا و دې کې ترازا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت او د اړیو جوابونو یې <تصفح> ترازا داو ایزبرایامین زمون دښمن دی هغه تا توهیر اړین د دېو جنام څخه مثلا نمنو به اندرس سليمان عليه السلام باکی بهانی نو ته پیغمبر نه یې جا خجادو غرو دا به جواب وکاو ما کفر سليمان بریم اعتراض اداو چې ته جدي په ناره هاي حالان کې فدیخ ملائکه راغلیو دا به جواب وکړو چې ملائکه امتحان لرغلیو لورامن اعتراضه دای دا چې دا کتاب د الله طرفه نه ده سقدي کینن یو حکمی صدا بلی دا غي جواب وکړ چې پناف کی مې بیر له حکمت دې تاسو نه پلی گئی۔ دا اعتراضاتو دا هغه چې وګونه وصول بیر ځواجر کتاب ته لی کتابو ته سوواجررو او د هغې دا کد رادو اوس د لی کتابو یو ډهېکر کوي الله نه ته نه هممل کتابه ی دوونه هم کا طلا وتی مخکې فیده ووي ی نپاره د یا وای ز جنتی ما بلوای ز جنتی او دای دا فتوا د الله د کتاب نه دا نو دواره رښتیا وای چې دا بل دوه پدې کې نه دي رښتیا چې ګني دواره وای ز جنتی ما بلوای ز جنتی پرشتری پدې کې ری بیا وای دا بل وی دینه د بل وی دینه له اخری ایت دے پرم کم مونږ ویل ولن ترزا عن اليهود ولن النصارى 120 ایتان پدې کې غایو بلبلتیہ چې باوجود د دېنا چې دا ځواله په تل باندې دي خو ستانه به هل راځي چې ته مکمل د دې دین قبول کې او د دې فتران شي او اړ یوې د مونږ په سر ان الله رب الاولین یتویچه دای خبره ممانه ولی ضاله گمراہ دین الذین آتيناهم الکتاب پر آیت کی دلیل نقلی ذکر کړي یعنی دا اهلی کتاب ټول برابر نبی او د دې بیان رسوم را روان دي چلا لیسو سوا من اهل الکتاب امه قائمه قائلی کتاب وګړو له جبهه حق قائمه ولاره او اغید حق تابداری کئی نداکم خلق دی دلیل ان هم دی او دعوت د ایمان هم دی اللذین آغا کسان آتینا هم الكتابا چورکل دمگا الگ کتاب یتلونه او دی عمل کئی پاگی حق تلاعاتی سنگچ حق دی پا عمل کولو پاگی باندی نو اولائی کا دغا خوش کسمتا یؤمنون به دی ایمان راڑی پده الله اللہوی اہلی کتابو کے چکم بخپل کتاب عمل کوي خپل کتاب منی ما غی قرآنم منی زکا چی دا تول کتابونه کتابو ندیو مضمون دا تول یهدین ومین یکفر به چاہ چه انکارو کد دینا فاولائی قوم الخاسرون دا قسان دی تاوانیان چاہ چه انکارو کن ادا تاوانیان دی یا بني اسرائیل اذکرو اے بنی یا اسرائیل اے یاد کین یا بنی اسرائیل سوره بنی اسرائیل یاد کین نعمت الی اللاتی زما نعمت حضرہ ختمی اخر کی دعوت ور کین یا کین نعمت ما انا ان علیکم جما کلو پتہ سو انی او ما غر کڑی وئی تاسو بخل کو د خپل زما نی د خپل زما نی بخل کو ما غر نو تاسو ایمان رڑای و تا دنیا مخد اکڑی دا آخرت دا نحیر دی و یو اتقو یو من و دا عذاب دا غرا دینا لا تجزی نفسون چه کار بنشی یو کاسان نفسن دا بلکاس شیئن معنا دا د دنیا کې خصوک د سو دا پارا کفر کوئی سوک د مشرائی دا پارا د دا رشت دا د دا پارا سوک د پیسو دا الله سوک دا حاکم دا پارا اللہوی قیامت کی ولا يقبل منها قبل بنشدنا عدل المال ولا تنفقوا تفاته فيدا بنور كده رشفات ولا منصرون ان بدلين دات كولشي فاذا ترى ابراهيم ربه دبيزا يودر فبر ذكركين ومغمزك اعتراضات یاو درې خبرین د دا پاره د دعوت دی کفار او تا چاته یو څو خبرې کوئ ابراهیم علیه السلام خپل مشروای ابراهیم علیه السلام خپل مشروای نو ابراهیم علیه السلام د دې پیغمبر لپاره دعا کړو نو تاسو دا پیغمبر ولې نه دا خد او د ابراهيم عليه السلام او د لویو جن په کار دادي دی جتاس دیو منه زکاتا س ابراهيم السلام مشر غنای دیم ابراهيم عليه السلام بیت الله جوړ کړهو د بار د عبادت د الله ربو لیدو تاسو به کیدنه الله تعالی صدار او برخدار جوړوئ برمبا چې دا پیغمبر کما خبره کین نو دا خبره د ټولو انبياو شریکه نو تاسو نسبت د دا خپل ځان کو ابراهيم عليه السلام ته د ابراهيم عليه السلام کو خپل اولاد ته په مسالې د توحید وصیت کړو ځامن ته کړو ټولو ته ویلیو نو تاسو دا مساله ولینا مننه یعنی دا ابراهيم دا نبی له السلام د ابراهيم عليه السلام نو سيدو دا پدین را اندي نو دا دا مساله مننه او کتا سوای چې موږ د ابراهیم السلام په دین یو وراره شو واره د ابراهیم علی السلام دین وای دې ابتلا ابراهیم ربو کلچ امتحانوک په ابراهیم علی السلام رب بکلما تین په یسوخ مونو بامبی بکلما تین په یسوخ خبرو اغه خبرې کمی کمی دي سسدی رسول دیو د ذکر کوي یسوخ بل ذکر کوي فاتل خبره ده چې راه امتحانات کومو البحر المحيط هاغه تقریبا یو لږ اقوال ذکر کړی وي ورې کی نو هغه لثم کول ذکر کوي الاشر لثم کولو په آیت کې دا لري چې هيا مبطلاه به په ما له به او له به ونفه هيما دا د امتحاناته ابتلا به اللہ الله دې بده ټلا کړو باغیر ماله و ولده و نفسه چدا امتحان او مبارد مال دد کی مبارد اولاد دد کی مبارد ځان دد کی ای فسلم ما له لزایفانی مال به په ملمنو لګاو فسلم ماله له مال به لګاو په ملمنو و للقربانی او زهي قرباني دوړان دې کو وو نفسه للنيراني خپل ځاني اور ته غرضاو او قلبه للرحماني زړي الله ن ورک ففخذه الله خليلا الله رب العز داغنا اللهونی په دوستا ایدانې یعنی دا له مکانت الله رکلو په دې اندهاناتو دا دا قران مجيد در ټول اياتن خلاصنه کې کم زمون استادان په دی کې ذکر کوي شا امتحان کرو پا ابراہیم علیہ السلام رب دادو بی کلماتن پا یوسو حکمونو باندی پلار سارے مقابلہ کڑیوا بادشاہ سارے کڑیوا اور دی دانگلیو بی بی بخوشی بیابان کی پری خودیوا دارنگی نور گن امتحاناتو او دا پا مختلف حضائیو نکی زکر کئی فاتمہ وننان ابراہیم علیہ السلام پورکڑ لگا قالن يا رب لذت اني جائل كلنا سيما ما ذو جو جولم تا خلقو پر امام ذلي خلقو پر مشر کر زوما مختار لي کر زوم قالن او ابراهيم عليه السلام ومن ذريتي ذما اولاد کيم مشران جوړ کا قالن او يا رب لذت الظالمين نر سيعد ذما मतलब داستا اولاد کې مظالمانو می مظالم خدانو مشرکمن ها البته چې کم به کتابداری او لا عيد امامت وی لکه نبي عليه السلام اسمعيل عليه الصلاه والسلام دا رنګ دا نور نور امبيه کرام عليهم الصلاه والسلام چې کم اولاد داږي ډېر شي دي او اجعلنا البيت مصابتا للناس او کله چې موږ دابه خبره چې بیت الله سره جوړ شو او خود اللہ دا توحید پارا دا پارا شو او داسو باغی کی دننا شرک کوئی و از جالنا البیتا ار کل اچھ منگاو کردو بیت اللہ مسابتل لنناسی زائد صواب دا پارا دا خلکو و امننا و زائد آمن و اتخذو من مقام ابراہیما او منگا حکمو کچھ انی سید زائد ابراہیما علیہ السلامنا مسولن زائد مانزو واحدنا منگا حکم کرو الہ ابراہیما و اسماعیلا ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام تا انتحرا بیتیا چه پاک کئی کور زما لطوائی فینہ دا پارد تواف کا ان کو فلاکی فینہ دا پارد اتکاف کا ان کو ور رک کئی سجود دا پارد رکو دا سجدی کا ان کو ما دیتا حکم کرو تحرا بیتیا چه پاک ساتا زما دا کور یعنی گندہ خونو زکا غٹین کی اپتداشی ہوا چه سنگا پاک دنودہ کسی پاک ساتا خودشا دپارا لتوائفین آلہ کیفین آور رکھا ایس کیجود دپار اتواف ان کو دپار اتکاف کا ان کو دپار ات رحکو سجدی کا ان کو سوب چپکی پاٹی کی ہیں اتکاف کئی اللہ عبادت کئی رکو سجدہ کئی وہِس کاعلہ ابراہیم بن حرکل چلو ابراہیم علیہ السلام در دعا دید ابراہیم علیہ السلام ذکر کئی بیت اللہ جوت کر دی نو اس دعا کئی اس کاعلہ ابراہیم هر کله چې وی ابراهيم عليه السلام رب جال يا زم ربا اوږردوا هذا ذاي بلدا امنا کلدامن اټيم کې خصوص ګنا کنا اذا کلدامن کا الله ديږي کې بلدن نہ کېدکه ذکر کړی د بازي علما په کې دغه مسله کوي یعنی دا نقطه ذکر کوي چې دا اټيم کې کل لا کله آباد نو ابراهيم عليه السلام یې الله دا کله کا او د امني کا ورزق اهلهم من السمرات اور زکورکا او سیدون کو د دې لار ده میونه من هم چاله منهم بالله چې ایمان را له دې نه پاله باندې ول يوم الاخر اورز اخرت اورز است نه ایبراهيم عليه السلام ته الله نه سوال وکي چې الله دې اوسې دن کو لار دې کورکا او چاله چې ګم پک مومنانی قال ان يا رب لذ ومن كفراتك اومتې هوو به فدار کوم د لقللی لګسم ارو الاعزادن النار بیا به په مجبور سره بوزم د را ذااب د ورته یعنی به مجبهم د دخواخوا اودای په په به مجبه کو مور ته ب ممسیر او بځای د پس د دا جا ببد ځای د ورتو د نه کاره ځای د ورتو دی ممسویل د پس د چګم به ور مستحقې نه دې دمرہ کوششه مهنت د اور د پار کئ تبهې دې کې نه داد د سايو مسافر چې کله به سفر لر شي دا دې نه چې کوم نو دتلو سره به او د او پسې بغم کئ چې ردا به جمع کومه دا دورا کارونه به کومه اوبه به تنحر او بازما اوبه به زمو واپس نو دتلو سره به سره د او په ځای غمین ټول تیارې کئ نو خبرم د دې زې اخلي نال تاباده کې نبل ولې دې ویا اسب واپس په الله وحی جو بهس المصیر ډیر بد ځای د ورته دوه دوه په سید د دوزخ او او ایذار په ابراهیم القواعد من البيت د ابراهیم علی السلام دعا او ذکر کړي چې کله بیت الله آباد کو د ابراهیم علیه السلام الله ته جڑا فریاد شو روغړو په ایذار په ابراهیم القواعد هر کله چې پورته ابراهیم علی السلام من البيت د بیت الله اسماعیل او اسماعیل علی السلام دی دوارو بیت اللہ بنیادونا پورتکولو دعائی کولا عرب بنای زمگا ربا تقبل مننا قبل کا زمگنا دا محنت زمگا انکا انتا سمیعو لالیم بیشکتے یاوری دن کیا پویا دی دویا گیا دی جوڑی بیت اللہ خالیس اللہ در زال فارا دیاری پینا دا مقرر چی دورا براکے او کار کی لگیا سوک دی دوڑا انبیاء پلا رو زابد او جوړېسه کور د الله ربولو د توکم کور چاږي کې یو مز یو په یو لګتي او بیا هم دعا کوي چې ربانا تقبل منا او جدادا چې یو ډیر لې عملی او چې د الله دربار کې مقبول او منظور نه نویس फायदा پکې نشته ا دې و دعا په کار کې چې الله د کوم عمل توفيق درا کړ د خالص د خپل رضاي وګردا خپل دربار کې قبول او منزور وګردا درس تناستا در لے لے لے دا یو ډیر لوی عمل دی زګا شیطان دی په سلګيای د دې د فرا بولو دین درو کولو کوشش کوي وبد الله له سوال کار دی چې الله د دې لې عمل تدا ناستې د توفیق راکو الله ما کیسه کمال نو او زما د ګناهونو د وجه نه الله اسنه دې کې نقصان راشي او زما نه قبول نه الله زما نه قبول کړه تقبل منا الله زما نه نظر ټول نه دا ویلو اوریده لو دا او او نهسته قبول کړه کا ان کانت سمئول الیم بے شک اللہ تے اورید ان کے اپویا ربنا وجہ اللہ مسلمین لکا اے زمگا ربا اگر دا مگا تابدار ومن ذریتنا او دا اولاد زمگنا امتا مسلمتا لکا کیا وڈلا تابدار استا وارنا مناسکنا اخای مگتا طریقے دے بادت زمگا وطبالینا مہربانی اکپا مگا انبیاء لگیا دی اغیو اللہ مگتا دے بادت طریقہ اخایا ابراهيم عليه السلام تو سلامي علامات دي عبادت طريقہ وخیا ابراہیم علیہ السلام په طریقې دي عبادت کے محتاج دے الله تا او بيدې تینې موستایا دې دې دي طریقہ د دعا او د عبادت ده نهي دعا له عبادت دې اب دعا او هو دعا عبادت دې نو د دعا لپاره دې جنت طریقې جوړي سوک څنګه او سوک څنګه سوک به کې قیمت کې نو سوک په الفاظ ابراہیم علیہ السلام و یو آرنا مناسکنا اللہ منتظر عبادت زمون تری کیو خیا وطبع علینا میر بانیو کپو تتواب الرحیم بشک اللہ تی تو بقبلون کے مہربان ربنا و باسفیم دویم ابراہیم علیہ السلام و سلام من امتحانات تیر شل ابراہیم علیہ السلام و الله بیت کو دعاۓ اکڑا دا غریب قبولیت اوس ابراہیم علیہ السلام به الله نے یو شی واڑی او زمونګه عالم د ویشات توحید و سنت حضرت علامہ عطا الله بن الوی سیب هغه وی الله ابراہیم علیہ السلام به الله ته وی چې الله تا په ما امتحانو وکم دا وی او تو دانګه ما و دانګل دا کې را ما جړ کې هو دا دا وی په خوشی بیابان کې پرې دا ما پرې خدا تا وی پلار دا مسله بیان کړه ما مسله بیان کړه تا وی بادشاہ ته مسله بیان کړه هغه بیان کړه الله تا او ما بمن الله او ز سال کو مطلب قبلې او زوال مطلب قبلې وای ز غواړم وسو وای ز غواړم هغه شي چې ستاسو خزانه کې بلښته دینا